Отож негайно звелів роздобути велику бочку, наповнити її медом анатолійських бджіл, який так любив Шахзаде, бо мед той викликав гарячку в його холодній крові і сни про вогонь. Тіло мерлого поклали у мед, і сам Соколу повіз його до Стамбула. Жовтий вітер з далеких пустель гнався за ним, отрута кипіла в зміях на розпеченому камінні Анатолії, Сумний караван був ніби доля самого соколу, мов згусток його далекого боснійського дитинства, мов його шорстка душа, що зачерствіла в цій землі повній каміння, розпачу і мук. Вмирають навіть султани, вмирають їхні сини і найніжніші красуні, а муку лишають на землі, і не менше її, а що далі більше є. і падає вона на плечі а таких колишніх хлопчиків взяти у рабство за податок крові. І душі в цих хлопчиків стають камінними, і в них кипить отрута, як в анатолійських зміях. Яке їм діло, чи згорить земля від вогню, чи загине трава від вола. Соколу жорстоко гнав свій караван, кваплячись до Стамбула. Так ніби віз радісну вість, не знав, що чекає його самого в столиці. Може, й смерть за те, що не догледів шах заде. Злостиво окривлячи тверді свої губи під чорними вусами, шепотів сам собі. Присягаюся тим, що мчаться, задихаючись, і викрешують іскри. Вість прилетіла в Стамбул поперед страшного каравана. Роксолана не повірила гінцеві. А сама вже знала, що то правда. Султан був далеко. Біля неї тільки Міхрі Мах та дванадцятилітній, так само кволий, як був Мехмед Джихангір. Чорна вість припадала їй самій. Чорна вість і чорний біль. Ще не ховала своїх синів. Абдалах помер, й народившись. Маленько його табута вона тоді й не бачила. А тепер... Приречена була вдивлятися у мертве лице обмитого, набальзамованого, спокійно прекрасного, але мертвого Мехмеда. І світ повивався для неї непробивним туманом. Сама колись учила Мехмеда дитячої приспівки, коли наповзала з мармарина на сади топкапи густа і мла. «Я, первенець своєї матері, я темно-бурий лис», я задушу туман волосиною, порубаю мечем. Геть забирайся, проклятий тумани. Хто тепер проспіває, проганяючи страшний туман смерти? Болісний стогін рвався з неї, як у вівці, яку кусає ягня, коли все, бо воно єдине з усіх савців народжується з зубами, так само, як народилися зубатими всі її сини, щоб мати чим гристися за владу яка для кожного з них була життям. Щасливі люди, які можуть жити без влади. Темрява вповзала в роксолані в душу, заливала душу безнадійно. Серце моє обгоріло і всохло, і стала я, мов сова, на руїнах. Мов одинока пташина на кризі. Порушилося велике число п'ять, вирвано з нього найдорожчу ланку, розсипалося воно крихтами на вітрі. Крихти, хіба, що кинути птахам, щоб жили хоч вони, бо вже люди тут усі мертві, а може мертві й ангели. Людиною тут бути не варто, ангелом бути не варто, треба бути Богом або нічим. Сидів в чорному, під чорним черчафом, тоненька й кола, мов дівчинка. Стояла 38-літня султанша над тілом свого найстаршого сина. Над своєю вмерлою найпершою надією. І ні звуку від неї, ні зітха, ні поруху, тільки падав на неї небесний вітер, тяжкий і мертвий, мов тіло мертвого сина. Ні тріпотіння ластів'ячих крил, ні дрожу від доторків долонь, ні буйних вод, які зносять і заносять безвісти. Вмирають найкращі. Сину мій, моя ж ти дитина, чи яка твоя дерев'яна постіль, чим який білий камінь в узголів'ї. Була мати самотня й безсила, але була й султанша, і від неї ждали повелінь. Покликала великого будівничого коджа Мімар Сінана.